11. fejezet Oliviának azonban itt is több feladat nyomta a vállát. Anya volt, ez semmiképpen sem változott meg. Sofőrként lépett fel, amikor teszt át kellett vinni a vitorlás klubba, majd onnan haza, tanárként ténykedett, amikor a szendi által előírt feladatokban segédkezett tesznek. terapeuta volt, amikor a kislány lába alól kicsúszott a talaj, ami Olivia lelki békéhez képest itt is túl gyakran megesett. Tesz el kellett végezni egy takarítónő, egy mosónő, sőt egy szakás dolgát is. Ami a saját életét illeti, állást keresett magának és iskolát tesznek. Szökevénynek érezte magát, amikor Ted kereste telefonon, s a titkárnő Olivia előzetes kérésére letagadta, hogy ott van. Oliviának még Natali memuárírójaként sem volt könnyű dolga, a legjobb szándékai ellenére sem. Rendszer szerint kellett dolgoznia. Natali külön kis helyet biztosított számára a csodálatos padlástérjúrodában, ahol volt saját íróasztala és szöveg szerkesztője, és kidolgozott egy rendszert a jegyzetei és a hozzájuk kapcsolódó fényképek tárolására. Esténként az ágyán fekve újra gondolta az irodában töltött magányos órákat, amikor kiteregeti maga elé a jegyzeteket és igyekszik rendszerezni Natali élettörténetét, ahogyan egy ismert életrajzíró is tenné. Az ismert életrajzíró képnél elidőzve Olivia arról képzelődött, hogy besétál Cambridge legprotszabb könyvesboltjába és felolvasó estet tart a csupa értelmiségből álló hallgatóságnak. Elképzelte, hogy felkérést kap ismert nagyságok életrajzának megírására. Tóksó műsorokba hívják, felkérik egy sorozat összeállítására. A valóság ennél sokkal prózaibb volt. Natali árasztotta a történeteket, melyekhez nehéz volt megtalálni a megfelelő szavakat s a megfelelő sorrendet. Volt, hogy Olivia fél órát ült egyetlen mondat fölött, s este lehetett jól dolgozni. Napközben ugyanis sem csend, sem nyugalom nem volt a padlástérben, mivel folyvást szólt a telefon. Natali szemlátomás nem ért visszahúzódó életet. Ő vezette az értékesítési osztályt Askuonszedben, ennek megfelelően rengeteg hívást kapott. De keresték a helyi szavazási bizottságból, az egyházi jótékonysági vásár ügyében, melynek ő volt az irányítója. Emellett érkeztek hívások az esküvővel kapcsolatban is. Natali több mint száz meghívót küldött szét, és noha válaszkátját is mellékelt, sokan ragaszkodtak a telefonos visszajelzéshez. Plegykára éhesek, mondta Oliviának küssé ingerülten, miután két hasonló hívás érkezett egymás után. Pikáns részletekre kíváncsiak, hogy például Kárl és én évek óta vagyunk -e együtt, ami persze nem igaz. Ezen már Olivia is eltűnődött. De ugye nem teszik fel a kérdéskertelés nélkül? Nem, de ez jár a fejükben. Köntőr falaznak, tudja, ilyeneket mondanak, hogy Ugye régóta együtt vagytok már Karlal? Vagy micsoda kísértés lehetett annyi éven át mellette élni? Vagy furfangos nő vagy, Natali Sibring. Tényleg ilyesmiket mondanak? Natalia telefonra mutatott, jelezvén, hogy az iménti hívásról beszél. Ez például azt mondta, mindig sejtettük, hogy Karl közelebb áll hozzád, mint Alexanderhez. Nos, ez ellen határozottan tiltakozom. Először is nem szeretem, ha az emberek kibeszélnek másokat maguk között. Másodszor a helyzet az, hogy Karl Alexander jobb keze volt. A lelkét kidolgozta érte. Folyton falazott neki. Falazott neki? Natali intett a kezével, mintha a gondolatot akarná elhessegetni. Két hete egy nap sem telt el anélkül, hogy valaki ne telefonált volna plegykára éhesen, de erre nekem nincs időm. 45 perc múlva az irodában kell lennem odáhát. A hirdetéseinket intéző cég képviselője jön ide Bostonból, hogy a jövő tavaszi kampány terveit megmutassa. Gondolataiba merőven nézte az íróasztalon szétterített korai fotókat. Olivia azt szerette volna, ha mindegyiket pontosítja nevekkel és dátumokkal. Ez azonban jelenleg még az ő számára is csak másodlagosnak tűnt. Kiket hívott meg az esküvőre? Többnyire barátokat és üzleti partnereket. Szűkre szaptam a listát a szélesebb családi körből, esetleg unokatestvéreket? Talán a titokzatos nőt micsoda jelenet volna. Valaki, aki az anyjára hasonlít, vagy rá, vagy talán teszre, igazán döbbenetes volna. Vannak unokatestvéreim, de nem tartottam fontosnak meghívni őket. Sosem voltunk közel egymáshoz. Alexandernek van egy nővére. Őt és a családját meghívtam, hogyan is hagyhattam volna ki, hiszen annyi évig a sógornőm volt, de ő azonnal válaszolt és elutasította a meghívást. Megvan van sértve. Nos, így is jó. Egyébként sem akarunk az egésznek nagy feneket keríteni. Újra megcsörrent a telefon. Natali kétségbe esette, nézte, aztán Oliviára pillantott. Majd én felveszem, ajánlotta Olivia, és mag elé húzott egy ezzettömböt. Nem gond igennel és nemmel válaszolgatni. Megtenni? kérdezte Natali olyan megkönnyebbüléssel és olyan kedvesen, hogy Olivia szíve repesett. Persze, hogy megtenném, gondolta. Erre való egy családtag. Natalire mosolygott, és felemelte a kagylót. Szébring rezidencia. Hello, Lucy McEnroe vagyok. Olivia leírta a nevet. Natalival szeretnék beszélni. Natalia névre pillantott, és határozottan megrázta a fejét. Sajnálom, kezdte Olivia a szerepébe helyezkedve. Ma nincs itt az irodában. Olivia Jones vagyok, az asszisztense. Segíthetek valamiben? A férjének étterme van New Yorkban, írta Natalia jegyzett papírra. Rendszeresen rendelnek a borainkból. Csak üdvözölni akartam Natalit, válaszolta Lucy. Henry és én most érkeztünk meg Párizsból, és most kaptuk meg az esküvői meghívót. Egészen megrázott bennünket. Azért csodálatos, nem? kérdezte Olivia, és elolvasta az étterem nevét, melyet Natalia papírra fírkantott. Hallott már róla. Talán a pépül magazinban olvasott róla. Mindent összevetve, mondta Lucy, mintha éppen most tűnődne el először a dolgon, igen, azt hiszem csodálatos. Az utóbbi években Karla révén tartottuk a kapcsolatot a borgazdasággal. Jó ember! Olivia ebben a hangnemben folytatta. Nagyon fontos volna Natali és az ő számára, ha önök eljönnének az esküvőre. Megmondhatom nekik, hogy itt lesznek? Nos, kicsit bizonytalanok vagyunk. Szeptember első végén nálunk mindig olyan zsúfolt. Nagy lesz a vendégsereg, időnk sem lesz Natalival és Kárlal beszélgetni. Az igazat megvalva, mondta Olivia bizalmaskodó hangon, meglehetősen szűk körű esemény lesz. Csak azokat hívták meg, akik fontosak számukra. Ön és a férje hűbarátnak számítanak. Mindannyian büszkék vagyunk rá, hogy a Dómban konszeti borokat szolgálnak fel. Nagyon híres étterem. Jól emlékszem, hogy nemrégiben Károly Herceg is ott járt a fiaival? Alig mondta ki a szavakat, Olivia megijedt, hogy hátha rosszul emlékszik. Natali azonban felragyogó arccal bólintott. Jól emlékszik, helyeselt Lucy, és érezhetően épp úgy megilletődött, mint Natali. El voltunk ragadtatva. Az emberek lesik annak a két fiúnak minden mozdulatát. Felbecsülhetetlen értékű egy ilyen reklám. Ez igaz, Ismerte el Olivia, miközben elolvasta Natali újabb feljegyzését. Hattól tartok, az esküvő nem szolgál-e fajta nyilvánossággal. Natalinak vannak újságíró barátai, akik közül sokan szintén jelen lesznek, de megkérte őket, hogy tartsák tiszteletben az esemény családias jellegét. Reméljük, megteszik. Azt hiszem, mi is ott leszünk, mondta ki Lucia döntését. Igen, elmegyünk. Mindig is szerettem Natalit és Kart. Tündéri ember. Különleges alkalom lesz. Tekintse igennek a válaszomat. Majd keresünk valakit, aki aznap felügyel az étteremben. Igen, írta Olivia a jegyzetlapra. Úgy búcsúzott el lucy mintha neki is régi barátja volna, aztán széles mosolyal nézett Natalira. Köszönöm, mondta az asszony. Nagyon jól csinálta. Újra megcsörrent a telefon, mire a mosoly lehervat Natali arcáról. – Ó, egek! – ám Olivia most már benne volt. Intett, hogy semmi baj, felemelte a kajlót és fesztelenül beleszólt. – Sebring rezidencia! – kis ideig figyelt, majd megkérte a hívó felett, hogy várjon. – Az élelmi elszállító az – közölte Natalival. – Tudni akarja, hogy kiválasztotta-e a menüt a listáról? Melyet küldött? Natalia két szemöldöke közé szorította az ujját. A múlt héten kellett volna felhívnom, leengedte a kezét. Elővette egy dosszét az íróasztal fiókjából, és kinyitotta Olivia előtt. Kiválasztottam, mit akarok. Korai még, és később még változtathatunk, de ez az ember roppant pedás mindent papíron akar látni. Egyébként a Johnson and Wales társa. Az államban ő a legjobb. Az igazat megvalva, becsukott szemmel is kiválaszthatnám a listájáról, mit rendelek, és minden hihetetlenül finom lesz. Lenne olyan kedves, hogy végignézi vele a listát, míg én átmegyek az irodába? El tudja olvasni a feljegyzéseimet. A feljegyzések egyértelműek voltak. Olivia, mintha maga volna a háziasszony, Fogásról fogásra végigvette a menüt, feltett minden fontos kérdést, melyekre választ várna, ha ő adná a fogadást, és az ég a megmondhatója, hányszor játszotta már elképzeletben ezt a szerepet. Nagyon élvezte. Alig tette vissza a kagylót, már is újra megszólalt a készülék. Ezúttal Enméri telefonált az irodai ügyintéző, és azért szólt oda, mert a takarítói állásra jelentkező nő volt a vonalban, Natali üzeni, hogy Olivia beszéljen vele. Olivia még sosem fogadott fel takarítónőt, főleg nem teljes állásba. Bizonyos dolgokkal azonban tisztában volt. Átvette hát a hívást, rákérdezett azokra a dolgokra, feljegyzéseket készített Natali számára, és a lapot beletette egy takarítónő feliratú dossziéba. Éppen vissza akart térni a régi fényképekhez, amikor megérkezett Karl. Sétáljunk egyet, mondta a férfi. Megmutatom a borgazdaságot. Voltak éppen nem sétáltak, hanem beültek az egyik golfautóba, melyet a személyzet használt a birtokon való közlekedéshez. 65 hold a terület. Mesélte Karl mély, lassú, magabiztos hangján miközben az apró kővel beszórt úton haladtak. Olivia megértette, miért találta Natali olyan megnyugtatónak ezt a hangot az aszkóanszedben töltött kezdeti években. Férfias erő sugázott belőle. Ötven holdat foglal el a szőlő, folytatta Karl. Néhány holdon kukorica és krumpli terem, a többi területet pedig vagy erdő borítja, vagy épületek állnak rajta. Befordult egy fák között kanyargó keskeny földútra, és pajkos pillantást vetett Oliviára. Itt vagyunk a fák között, és maga most biztosan azt találgatja, hogy vajon mi a csudáért nem helyeztük el az épületeket közelebb egymáshoz. Olivia elmosolyodott. Valóban eszembe jutott, de hát mit tudok én a bortermelésről? Biztosan jó okuk volt rá? Jó okunk, Karl bekanyarodott az úton. Az igazat megvalva, a látvány fontosabb volt bármi másnál. Natali azt akarta, hogy a nagy ház különleges maradjon, hogy magában álljon a szőlőskert legmagasabb pontján. Azt akarta, hogy az ide látogatók ízelítőt kapjanak abból, milyen egy szőlőskert. Koncogott. Persze, éveken át nem csupán szőlőskert volt de új épületekre csak az utóbbi húsz évben lett szükség. Akkor Natalia fejébe vette, hogy egymástól elkülönülő központokat alakítsunk ki. Úgy gondolta, hogy mindegyiknek megvan a maga fontossága, ami elveszne, ha mindent együvé építettünk volna. Így aztán az irodákat az útmenti átalakított garázsban rendeztük be, a borgazdaságot meg itt, a folyó mellett. És a pajta? kérdezte Olivia. A pajta három perces volt a háztól. Oda nem kellett golfautóval menni. A pajta egészen más, magyarázta Karl, az utat fürkészve. Réges-régen épült a nagy házzal együtt, aztán bővítettük, majd újra bővítettük. Ha semmiből kezdtük volna, nyilván az is megkapta volna a maga különleges helyét de Natalia azt mondja, szereti látni. Azt mondja, a pajta olyannyira a szőlőskelt része, hogy megérdemli, hogy a nagy ház mellett álljon. Kis ideig hallgatott. Olivia a férfi arcélét csodálta, s arra gondolt, hogy 80 éves, mégis milyen öröm ránézni, amikor Kar megszólalt. Ha már szóba került a pajta, bocsánatot kell kérnem. Bocsánatot? Simon miatt. Nem fogadta magát túl szívélyesen. Olivia mosolyogva ingatta a fejét, jelezve, hogy semmi baj. Aggódik a termés miatt, és ma is milyen nagy a pára. A fák lombja föléjük borult, de a levelek között is látni lehetett a felhős eget. Különben kedves. Nem nagyon kulturált, jegyezte meg Karl, s most mindkét kezével a kormányt markolta. Legalább egyszer velünk vacsorázhatott volna, amióta maga itt van. Neki kellett volna magát végigvezetnie a szőlőskerten. Azért neki, mert most az ő kezében van minden. Szeretném, ha tudná, hogy nem maga miatt ilyen. Egyszerűen ilyen. Olivia azonban gyanította, hogy róla is szó van. Simon tudja, hogy ő itt van. Az utóbbi időben minden reggel felnéz az ablakára. Ha Olivia sikeresebb vagy érdekesebb volna, Simon biztosan keresni a társaságát. Nem mintha őt érdekelni a dolog. Határozottan nem érdekli. De volt még valami más is. Beszélt nekem a feleségéről. Kar meglepetten nézett rá. Lelassított. Mikor? A legelső reggel. Mind a ketten kin voltunk a teraszon. Még mindenki aludt. Sietve beszélt, örült, hogy valakinek nyíltan mondhatta a szavakat. Azt mondja, aggasztja, hát ha Natali azért hívott engem ide, hogy vele legyek, és értésemre adta, hogy ő ezt nem akarja. Kar megállította a kis járművet. Döbbenten nézett. Valóban ezt mondta? Közöltem vele, hogy én sem akarom, és szeretném, ha ezt maga is tudná. Olivia azt akarta, hogy ez világos legyen, nehogy bárki furcsákat gondoljon. Nem vagyok Simon esete. Nem rám van szüksége. Egyáltalán nem keresek magamnak férfit. Jól vagyok magamban. Tesz, és a munkám állandó elfoglaltságot jelent. Aztán, mivel Carl Simon apja hozzátette. Kérem, éltse meg, ennek az egésznek Simonhoz semmi köze, csak is engem érint. Karl visszafordította pillantását az útra. Elindította a járművet, de a szemöldökét továbbra is ráncolta. Olivia megpróbálta megnyugtatni. Simon biztosan csodálatos ember, okos, keményen dolgozik. Minden hajnalban kinézek az ablakon, és ő mindig ott áll a terasz szélén egy bögre kávéval a kezében. A legjobbat érdemli azután, ami érte. El sem tudom képzelni, milyen érzést lehet elveszíteni azt a két embert, akiket szeretünk. Hármat, mondta Carl. Hármat? oliviára pillantott, épp csak egy pillanatra, de ő így is láthatta a szemében a szomorúságot. Simon három szemét veszítette el abban a balesetben. Laurát, Lianát és Anát. Anát, ismételte Olivia nevet úgy, ahogyan kartól hallotta. Anna, két különálló szótakban. Rendkívül egyszerű, rendkívül szép volt a hangzása. Ana, ki volt ő? A feleségem, Simon anyja. Olivia szívére szorította a tenyerét. A szívverése elállt, majd sebesen újra meglódult. Egy perc elteltével kifújta a levegőt. – A felesége is a hajón volt? Karl bólintott. A mozdulatból szomorúság áratt, jelezvén, hogy nem csupán Szájmont érte veszteség. Ezzel váratlanul újabb fejezet nyílt meg az koncert történetében, melynek Olivia korábban nem sok figyelmet szentelt. Natalival volt elfoglalva, de kétségtelen, hogy azokban az években Karlnak is megvolt a maga élete. Simonnak természetesen volt anyja. – Micsoda szörnyűség! – mondta Olivia halkan. – Az emlékek nyilván magának is épp olyan fájdalmasak, mint Simonnak. A golfautó lassan araszolt előre. – Én idősebb vagyok. Megengedhetem magamnak, hogy filozófikusabban gondolkodjam, mint a fiam. Anna és én sok szép évet éltünk le együtt. Kedves asszony volt, megértő. De nem volt jól. A baleset előtti évben kiderült, hogy rákja van. Kezeléseket kapott. Azok nagyon megviselték. Az orvosok nem sok időt jósoltak neki. De imádott vitorlázni. Mindannyian imádtunk vitorlázni. Halványan elmosolyodott és hallgatásba burkolózott. – Szájmon is? – Főleg ő. Megtanította rá aki nagyon ügyes volt. Értette a hajó kormányzásához. Mindent jól csinált. – Tehát mi történt? Kar egy percig nem szólt semmit. – Tudta, milyen rosszul van Ana, folytatta, és arra gondolt, hogy jót tesz neki, ha kiviszi az öbölbe vitorlázni. Felvették tehát a mentő mellényeket, Laura vitorlát bontott, és elindultak. Ana boldog volt. Akik látták őket akkor, mind ezt mondták. Ana a hajóperemen ült, Lianát átölelve. Tökéletes vitorlázó nap volt, a szél ereje éppen megfelelt, nem voltak nagy hullámok. Olivia a férfit nézte a következő mondatokra várva, amikor előbukkantak az erdőből. A világ egyszeribe kivilágosodott körülöttük a sötét történet ellenpontjaként. Kar megállította a kis kocsit. A kezét az ölébe ejtette. Mereven előre nézett, és nagyot sóhajtott. Olyan kitűnően ment a vitorlázás, hogy Laura messzebbre merészkedett, mint máskor, de még ezzel sem volt semmi baj. Mások is ezt tették. Sok vitorlás volt körülöttük. Azok is élvezték a csodás időt. Oliviára nézett. Jött egy motocsónak, olyan nagy, hosszú, gyors. Két férfi ült benne, valami kábítószertől bódultan. Észesen vették, hogy egyenesen a mi vitorlásunk felé rohannak, csak amikor már jóformán felfutottak rá. Megpróbáltak kitérni, de olyan rosszul ítélték meg a helyzetet, hogy az eredmény pont az ellenkező lett. Úristen, hüledezett Olivia. Kettéhasították a vitorlást, aztán elszáguldottak. Sosem kapták el őket. Úristen! A parti őrség jelentése szerint az ütközés olyan erős volt, hogy minden darabokra szakadt. Még mentő mellényekben sem volt semmi esélyük. Olyan volt, mintha vágányok között biciklisztek volna, és hirtelen megjelenik egy sebes mozdony. Kifújta a levegőt, aztán újra lélegzetet vett, és kihúzta magát. De miért is meséltem el ezt az egészet? mert kérdeztem? Ritkán beszélünk róla. Nem sok értelme volna. Az ember mégis jobban érzi magát, ha beszél róla nem gondolja. Kar eltűnődött ezen a megjegyzésen, aztán sóhajtott. Amit én gondolok, nem számít annyit, mint amit az én Natalim gondol. Szerinte fontos beszélni a dolgokról, ezért alkalmazta magát. Ismeri a családja helyzetét? Igen. Szusant és greget születésük óta ismerem. Mindig kedveltem őket, ők is engem. Nem voltak olyan pek-hendiek, mint a gazdag gyerekek általában, ha érti, mire gondolok. Olivia bólintott. Most zaklatottak, folytatta a férfi. Készületlenül érte őket a hír. Engem ez nagyon bánt. Megbeszéltem Natalival, hogy hogyan közöljék velük a hírt? Heteken át erről beszéltünk. Natali több kísérletet tett arra, hogy szóba hozza a dolgot, de sosem sikerült végigmondania az egészet. Aggódott, hogy majd úgy reagálnak, ahogyan végül is tették. Folyton ez volt köztünk a téma. Mit tegyünk? Látogassuk meg őket. Hívjuk fel őket telefonon. Intézzzenat. Intézzem én. Végül amellett döntöttünk ami számunkra a legkönnyebbnek tűnt. Kritizálhatnak bennünket érte, de szerintem bárhogyan adtuk volna is elő, sehogy sem fogadták volna jól. Még mindig lefoglalja őket Alexander halála. Olivia úgy érezte, a férfinak igaza van. Natali, mintha igadtan kezelni a válaszukat. Maga így látja. Ő nem az a nyafogós, sóhajtozós fajta. Elfogadja a dolgokat, aztán tovább lép. Túlélő típus, megcselekvő. Ezért alkalmazta magát. olivia nézett, és látszott rajta az elszántság. Szeretném, ha Susan és Greg visszatérne az akóba, de megértem a problémájukat. Nehéz dolog ennyi év után más fényben látni engem. Segítenie kell nekik ebben. Megpróbálom. Nem akarok Alexander helyébe lépni, folytatta Karl. Ő az apjuk volt. Nem akarok az lenni. Semmi más nem akarok, mint boldoggá tenni az anyjukat. Mindig is ezt akartam. Szerette őt akkor, amikor gyerekek voltak? Hát persze. Miért nem vette feleségül akkor? Mert hozzáment Alexanderhez. Miért nem magához ment? Nem mondta el? Nem. Majd elmondja. Olivia elmosolyodott. Mondja el most maga? Karl azonban mosolyogva kiegyenesedett. Nem, nem az én dolgom. Natalia mese mondó. Én csak a borgazzaságot vezetem. Előre az állával. Meg is érkeztünk. Olivia a nagy épületre nézett. Te jó ég, mondta ámulva. Ez a borászat? egészen másképp képzelte el. Karl beindította a motort. Igen, válaszolta büszkén, és végighajtott a földúton egy kikövezett térségig. A másik irányból út vezetett idáig. Karl két parkolóautó mellé kanyarodott, leállította a motort, és kilépett a járműből. Szívesen mondanám, hogy én irányítom itt a műveleteket, de túloznék. Öreg vagyok már. Szükségem van a délutáni szundikálásra. Attól még irányíthatná itt a munkát, mondta Olivia, hiszen kart tevékenyebb volt, mint bárki az ő korában, akit Olivia ismert. Maga itt az irányító. Natali az értékesítéssel és a marketinggel foglalkozik. Simon a szőlőskertet felügyeli. Ahogy a nevet kimondta, maga elé képzelte a férfit. A képet felerősítette az, amit Karl mondott. Úgy gondolja, Simon azért dolgozik olyan sokat, hogy ne kelljen a balesettel foglalkoznia? Olivia úgy látta, hogy a férfi napkeltétől napnyugtáig dolgozik a hét minden napján. Karl már a kocsinak arra az oldalára került, ahol Olivia ült. Gyengéden kisegítette a lányt az ülésből, és ott hagyta a kezét a könyöke alatt, miközben elindultak. Meg lehet, de egy szőlőskert ügyvezetőjének ez a dolga, mintha szülői feladatokat látna el. A szőlőt éjjel-nappal gondozni kell. Átvágtak a parkolón, és elindultak a kövezett rövid úton, mely a borgazdaság épületéhez vezetett. Egy táblán a név és a logó állt, s ugyanez kicsiben nem messze az út mellett, de Olivia épp csak oda pillantott. Szabadságra azért elmegy? Négy éve nem történt meg. Mit tehetne? Menjen el a karibi tengerhez egyedül. Barátnője nincs? Eddig még nem volt. Mégis, hogyan kapcsolódik ki? Kar elgondolkodott. A szőlő tápolja. Kinyitotta a szúnyog hálós ajtót. Beléptek egy félkör alakú terembe, mely a kőfalai miatt barlangra emlékeztette Oliviát. Balra és jobbra keskeny, magas, csak nem három emelet magasságú folyosók nyíltak. Kar egy középen lévő hatalmas fajtó felé sétált. A szőlőápolás nem rossz dolog, mondta. Engem sokszor átsegített a nehéz időkön. Olivia éppen rá akart kérdezni, hogy milyen nehéz idők voltak azok, amikor megérezte, hogy hirtelen lecsökken a hőmérséklet, körülnézett és megfeledkezett a kérdésről. Barlangszerű terembe értek, melyet hatalmas, rozsdamentes acélból készült tartályok töltöttek meg. Mindegyik tartály elején számlapok és folyadékszintmutatók voltak. Némelyikük mellett hosszú, úgy 12 láb magas létre állt. A padlót kemény beton borította. Karl olyan volt, mint egy túravezető, meghatározott programmal. A tartályok mellett a terem túlsó végébe vezette Oliviát, s ott megmutatta a gépet, mely összezúzza és letisztítja a szőlőszemeket. Elmondta, hogy a vörösbor úgy készül, hogy héjastól, mindenestől megerjesztik a gyümölcsöt, a fehérbort ellenben csak az erjesztett léből járják. Megmutatta a csővezetéket, melyen át a a prézsből a rozsdamentes acéltartályba folyik, ahol az erjedés zajlik. Aztán átmentek egy másik terembe, mely csak nem olyan óriási volt, mint az első, és több sorban álltak benne a tölcsfahordókat tartó álványok. Az erjesztő acéltartályai acéltartájai és betonpadlója után ez a terem megnyugtatóbbnak hatott. Tompa fény benne. A hordók csinos sorokban álltak. A levegőben fa illata terjengett. Itt érleljük a bort, magyarázta Karl. Maga a hordó fontos része a folyamatnak, nem mindegy, hogyan készült, honnan származik, mióta használjuk. Ez mind befolyásolja a borzamatát. Az is fontos tényező, hogy meddig pihen itt a bor. Ezt a döntést vélhetően maga a borász hozza meg. Davis Pierlingnek hívják, s az irodája a hordók fölött kialakított laboratóriumszerű helység volt. Karl bemutatta Oliviát neki és az asszisztensének, akikkel ő szívesen elbeszélgetett volna, de Karl már indult is tovább a palackozó terembe. Az itt álló, már-már már művészi kivitelezésű gépezetet nem sokkal a háború előtt szerelték fel. Karl büszkén mesélte, hogy hogyan mozognak a sterilizált palackok be és ki, fel és le, le és körbe, mi alatt a gép megtölti, majd dugóval és címkével látja előket. Olivia el volt ragadtatva. Mikor újra kiléptek a szabadba, a legszívesebben előről kezdte volna az egész sétát. Karl szemlátomást örült, amikor ezt elmondta neki, de megvolt a délutáni programja, melynek első lépéseként meg kellett mentenie a jövendőbeliét a reklámtárgyalásról. tárgyalásról. Kerítünk még rá alkalmat, ígérte. Olivia megörült ennek. A golfautó végizgykülődött velük az erdei úton, s mire kiértek az árnyas lombok alól, és megkerülték a nagy házat, Olivia megpillantotta a teszt. A bejárati ajtóhoz vezető széles alsó alsófokán üldögélt, Összegörnyedve.